i sve zada duha. Amin. u ovom svetom i odđelju, praći svesime, kome pristupimo onako kako i ovaj svijet uči da pristupamo gledajući pažljivo ono što nam nudi različite sadržaje ili preko televizije ili na neki drugi način, tražeći od nas pažnju. Prvo često, pored dobre fotografije, štuka, slike, I usklađenog mijenjanja kadrova, potreban je i komentar. Vidimo i u ovom svetom evanđelju, kratkom, ali silnom, mnogo šta šta je mnogo važno za svakog od nas, i lično i za zajedno vidimo gospoda Vaskrskog iz mrtvih i vidimo da pozdravlja govoreći radujte se, mnogo važno obratiti pažnju jer Bog govori. Govori i čovjek, braći se sestre, ljudska priroda podignuta, sa Bogom sjedinjena, da više nikad ne bude od njega odvojena. Jer u vičnosti našeg spasitelja, Boga čovjeka Isusa Hrista, ljudska priroda se sjediniva sa Božanskom, da više nikad od nje ne bude odvojena. U vremenu je došlo do ova počenja, to jest do a vječnost, braće i sestre, neće poremetiti to sjedinjenje nesliveno i neraskidivo. I upravo ta istina, ta sila pozdravlja nas i samo ona, braće i sestri, može da pozdravi sa radujte se. Jer samo u gospodu čovjek ima radost. Zapamtimo to, braće i seste, zato što ode nam ogolomno vrijeme, dragocijeno vrijeme, od koga vječno zavisi na traženje utjeka. Traženje radosti. Treba znati, evo Gospodi Crva Božja zaista moćna, na razne načine, možemo svobodno reći na sve moguće načine, trudi se da nam to pojasni, da shvatimo da radosti izvan Boga nema. Da radost izvan Njega nema potrebe da tražimo, jer je nećemo naći a radost je ono. Dakle, da bi je primili, da bi smo se zaista radovali, mi se moramo sjediniti sa njim. Drugi pozdrav, braće i sestre, pored ovog, radujte se, jeste ne bojte se. A strah, Како уче наши свети oci, jeste posledica gordosti. Gde ima straha, tu je gordo strisna. A gde je gordo, s i sestrom, gde se tvoga vina gordi, gde se stvaranje gordi, gde se nemoć gordi, Gdje se bolest gordi, gdje se smrtan gordi, tu je prethodno došlo do obmane. Dakle, strah do koga gordost dovede i obmana koja izazva gordost. A iza obmane, bratke i sestre, uvijek satan, obmanjivač, lažo Otac vašeg. Gde je strah, braće i sestre, tu je i džavo. Džavo koji se, satana, koji se odvoji od Hrista, počeo je da se plaši. Dubokim nekim strahom. Ne dao Bog nikome od nas da opusi od toga straha. Ali treba znati gdje ima straha, ne onog Božijeg, nego svih drugih strahova tu je žavo prisutan kroz obmanu i gordost došao do srca. Zato ovaj pozdrav gospodnji, ne bojte se. Vrgo je dubog braća i sestre, a i može li biti drugačiji ako bi izgovara... Duboko biće Božije. Kratak, ali dubok i pun sile i istine i dejstva. Da se ne bojimo, braćo i sese, možemo samo ako smo se Bogu vratili. Ako smo se sa Bogom sjedinili, sa kojim Bogom? Sa Sinom Božijim duhom svetim odsto se vratimo na taj način strahovi iščezavaju na taj način obmana nestaje na taj način demon nema više mjesta u čovjeku na taj način se i radost vraća Zato ovaj praznik i ovaj dan i ovaj pozdrav gospodin je vrlo aktuelan jer je ovim pozdravom pozdravio i žene mironosice, ali ne samo njih braća i sestra, nije on ni došao samo zbog njih, Ni on vas samo da bi utješio svoje malo brojne učenike njih, je dane s Livenih 70 i one žene koje su ga pratile nije zbog toga, samo zbog njih došo brat i sestra. Gospode došao kako zbog njih tako i zbog nas. Tako dovi da ovi dan, ovaj da mnogo važom bracuje s se mnogo mnogo važno. Može da bude mnogo važno. Može da bude i mnogo korisno. Može da bude najbolji dan od svih onih koje nam Gospod darila. A zašto? Zato što ćemo možda tek ovog dana čuti pozdrav paskarskog gospoda kojim pozdravlja i nas sa Radujte se i ne bojte. se. Njegovo prisustvo u crkvi, braće i sestre, više je nego očigledno. A način, odnosno uslovi, kako da ga mi osjetimo kao prisutno, kao ono koje je zaista sa nama. Kako da osjetimo da glas koji izgovore u one dane i danas ovdje da se čuje i da djeluje, da se stvarno nama obraća tražimo odgovor od samog gospoda. Čuvi smo na kraju ovog svetog evanđelja koje u isto vrijeme jeste i evanđelje koje se čita na svetoj tajni krštenje, gdje gospod zapovjeda svojim učenicima kao se već govori kao vaskrsa iz mrtvih. Dakle nešto što zaista treba da prevuče pažnje. Ustoj iz mrtvih i ne čuti, nego govori, odmah počinje da djeluje. Pozdravljam, radujte se i ne bojte se, ali i daje zapovijesti za dalj kako dalje. Ne završava se na tom. To je su prvi impuks. Ali zapovijesti, program zadaci domaće, kaže svojim svetim učenicima i apostolim. Idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. I tu je, braćo i sestvo, ustanovljena sveta tajne krštenje. Svako krštenje koje je Temelji se i silu prima od te zapovjesi vas krasloga Boga. Sve narode. I onda nastavlja, pazite, ne samo kršte nego nastavlja učeći ih, dakle sve narode koje budete krštavali, sve ljude, svakog čovjeka koga budete krstili. Ne misli se tu samo napostovali. Na Nego na sve njihove naslednike, episkope, vladike naše svete crkve pravoslavne, uključujući i sveštenike i jakone, učeći da koje narupi budete krštava, učeći da drže sve što sam vam zapovijedio. Pazite, braćni sestri, mnogo važno, a vrlo malo prisutno. A to sve izaziva mnogo toga lošeg i osjećaj odsustva Božje. Ali gde je uzrok tog teškog doživljaja da Boga nema, da je daleko da je odsuzan? Da li u gospodu, braćni sestri? Ne, u namadu. Gdje je uzrok našim strahovima, gdje je uzrok našoj, našoj e, čamotini, unini, beznadežnosti, u gospodu, ne braću i sas, u nama. Možemo slobodno reći, ne pretjerujete, prvo često i u nama sveštenicima. A zašto? Zato što žalostvo je da nas postalo opasno pravilo, vrlo često samo krštavamo u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, ne učeći krštenoga da drži sve što je Gospod zapovjedio. Pazite, sve što je zapovjedio, ne ponešto, i ne samo djelimično, nego sve što je zapovijedio. A da bismo to mogli, bratni i sestri, nas neko treba da nauči, jer to je volja Božija, velike su to zapovijesti. I potrebna je škola, potrebno je da nas neko nauči kako da ispunimo i izvršimo sve. A to učenje... Za posledicu ima doživljaj prisutnosti gospodne. Ne u, u crkvi. Eto u crkvi je. Eto ga u strogu je. Eno ga u Jerusalimu. Časi na Sinai. Časi na Svetoj Gori. Evo ga sad u Vrhu Svete Gore. Evo u Kijevu u Rusiji Ne braću se. Nego doživljaj da je gospod u srcu. Dakle, Господе лицештеј по име Оца и Сина и Светог Духа. Држање заповести Христове, у њих је лимјчно, јер када се трудимо да буде potpuno, а једно од тих заповести учествовање у светој тајни тела и krvi узмите jedite, pijte iz nje svi, ovo je krv moja, novoga zavjeta, koja se radi vas i radi mnogih izliva, na otpuštenje grehova i na život vječni. I sve druge zapovijesti, za posledicu, braću i sese, imamo doživljaj prisutnosti Gospodnje u našem srcu. A A ko je gospoda, braću i sestri, prisustao? Vaskrsljoga Boga. Što znači, da ako je on u našem srcu vaskrstvi gospod, onda je smrt istjerana iz nas. A sa smrću prethodno će biti istjeran grijev, jer je nemoguće, braću i sestri, da čovjek tvori volju bezgrašnoga Boga, da je tvori na jedini mogući način, duhom svetim i blagodaću Božijom, nemoguće je da grijeh obitava u tom srcu, u umu, u volji koja se trudi da živi po volji Božije. To je nemoguće, braće i sestri. Tama i svjetlost ne mogu zajedno Bog i djavu ne mogu zajedno. Tako i čovjek, koji se trudi da živi po evanđelskim zapovisima, fjera demona iz sebe. Nema potrebe, braći, sve se misli, idemo kod sveštenika, kod ovih, kod oni da nam čitaju molitve, da oni čeraju djavov iz nas. O, zašto takav nema? Zašto takav jednosti? Pa nije to džuboks, da ubaciš pet ili deset ebra i da taj neki istira djavova iz da bi ti mogao još više djavova da primiš, da istira jednoga, a da dođe drugih sedem, ili njih sedem, a da dođu dva legiona. Vrlo često, za posledicu, imamo takve situacije, osim da se igramo sa gospodom. Budi sam egzorcista. Imaš mogućnost. Imaš volju Božju. Imaš zakon Božju. Imaš svete te tajne. Ništa se braći sve se vladika bolje ne pričešćuje od bilo kojeg lajka. Isto tijelo, ista Nema tamo neka posebna kuhinja za sveštenstvo, a posebna za narod. Isto tijelo prima svetitelj, isto tijelo i krv primaju svi vjerni, braći i sveti. Dakle, nema razlike. Nema posebna volja Božja za svrštenstvo, a posebna za pijanice, narkomane, bludnike. Jedna je volja Božja. Jedan je Bog. Nema nekoliko duhova, braći i sveti. Jedan je duh svete. Jedna je blagodat Božja. tako dakle, svi možemo, ako hoćemo, Важно је много важно да не башимо ако хоћемо да доживимо васкрсење Христа на једини могући начин, дато је да та сјетлос сила Божија да радоствује унутра и сила која нас od од страха, односно присуство Божије које нас od од страха, тамо где Бог, то не може све ради да буде, зато што je смирење присутно. Људска природа ora da se smiri u prisustvu Hrista Boga i sve svete je Христос то mora бити смирен čovjek који је гор он не познаје Бога čovjek који гор он нема духа святог у себи čovjek који тужа он нема Бога у себи čovjek и сабою нема духа святог у себи Zato, broći sve se, mnogo važno, jer znamo slobosti naše još par dana i što smo uvatili, uvatili svi, ide posle, rodjeće, evo ga i tu ko preživi tri čače. Zato ovi dani mnogo važni da se uhvatimo za kotvu duše naše, da se uhvatimo za Hrista, da bi mogli da ga imamo i u teškim danima, braće i sestre, ali da ga imamo kao radost našu i kao sigurnost našu. Evo ga, braće i sestre, vas krseo, evo ga i danas ovdje sa nama, evo ga, ne da gledamo gdje je ležalo tijelo, kao što Arhangel Gabrijevo pokazao mironosicama, dođite, kaže, da vidite gdje je ležalo tijelo gospodinu i on sam, u ništa manjem oduševljenju, jer gleda mjesto gdje je ležao onaj koji je nepristupan, braći i sestre. Ne smijesti po svom božanstvu, a po svojoj ljudskoj prirodi. Evo, tu je ležao. Pogledajte mjesto gdje je ležao. A koje je to mjesto? Grop gospodin. Eno danas samo, braći i sestre, mnogo svijete. A sveti Jovan zavlato usti, kaže onima koji su na svetoj turniji. A mi, braći i sestre, danas nismo došli da gledamo mjesto gdje je vežalo tilo gospodinu. Jer mi danas nismo u Jerusalimu. Nećemo ni sutra biti. A jesmo li mi time oštećeni? Nismo, braći i sestre, napotim, u privilegiji, braći i sestre, u odnosu na mnoge koji su danas u Jerusalimu jer nisu svi tamo danas došli gospoda da prime ima tamo raznih poklonika a oni koji su sabrani u hramovima pravoslavne crkve došli da se poklone mjestu negdje je ležao nego gdje leži i tijelo gospodine kojeg gospoda onog koji je nekad ležao u Jerusalimu u grobu koji je odavno napustio braćo i srst. Odavno je ustao. A gdje se nalazi ako nije tamo? Evo ga ovdje. Vjerovali vi i mi u to toj ili ne, on je danas ovdje, braćo i srst. U vaštanici simbolično, a u tajni tijela i krvi otpuno, braćo bit će zaista ovdje vaskrsli Gospod. Pri to, pozdravljajući nas istim onim rečima, radujte se i ne bojte se, da bi vrlo, brzo zatim čuli i onaj nevjerovatan poziv sa strahom Bože, vjerom i dubavlju pristupite ome, praću se, vas krsu ome Boga. Zašto? Da ga primimo, da se sjedinimo sa njim i da osjetimo da je zaista ustao iz mrtvih. I da pozdrav Hristos vas krsu. Bude umno srdačni pozdrav. je dakle, pozdrav onih koji su smrću gospodnjom ustali iz mrtvih. Daj Bože, da i mi na današnji dan i u sviotrašnjoj paskašnjoj paskalnoj službi zaista, braći i sestre, doživimo da, da je Gospod. O, i čovjek, i da je radi nas, gleda i naše reskosenje, umro, i to umro grijek u jednom za svakda, a što živi, Bogu živi. Tako da i mi kroz njega budemo mrtvi grihu, a živi Bogu našemu Hristu, Isusu. Amin Bože.